і несподівано вивела на пустище до високих сухих трав, до вистромлених у небо кістяків арматури розчепірених конструкцій ліній електропередач. Дикий степ в індустріальному ландшафті. Дорогою сюди вона майже нікого не зустріла. І саме звідси, з цього місця, де знявся сухий вітер, варто було повернути назад. Хоч десь тут уже мав бути вихід до Сихівського мосту. Та й третина дороги, а то й половина лишалася позаду. Почуття обережності ворухнулось назад, але цікавість і упертість взяли гору, де є асфальт. Там мають бути люди. Принаймні глянути, куди тут можна вийти. Сліпий глухий закуток трапився. Так-так, таке буває. Асфальт скінчився за рогом. З'їхав на биту дорогу, що пнулася далі між закуреними узбіччями, де було повно високих реп'яхів і пожовклої амброзії. За два десятки метрів з'яяли прочинені ворота. Порепана фарба стовбурчилася рудим, цибулевим лушпинням, злітала клаптями чомусь угору, а може, то було дрібне іржаве листя. У повітрі виразно домінувала гіркувата нотка полину. Вона б могла видатися навіть приємною, якби не напружена тиша довкола. Гей! за хриплим голосом гукнула біля воріт. І ані руш. Завмерла, бо до неї вийшли два мовчазні пси, такі ж брудні і кошлаті, як сухе бадилля придорожніх трав. Чула, як калатало серце. Коли це з якоїсь халабуди вийшов бородань. У теплій військовій курці він по-домашньому дожовував щось на ходу, обтираючи губи долонею. «Я так вийду до Сихівського мосту!» – якомога спокійніше спитала Галя, з полегшою зауваживши, що дивні німі собаки зупинилися коло воріт. «Ви машиною?» – уточнив дядько. Ні, я пішки. Його обличчя лишилося вдавано незворушним, нікому, мовляв, не заборонено за півгодини до ранніх листопадових сутінків прогулюватися у віддалених від цивілізації місцях. Махнув рукою. Туди йдіть, а там побачите. І вона пішла Здовж занедбаної залізничної колії відчуваючи на потилиці три пари очей. Щось у тих сторожових собаках їй нагадало про Рудого, хоч вони і зовсім не були схожі на нього, хіба що віддалено кольором шерсті і кудлатістю, а все ж їй на якусь мить здавалося, що пси до неї не кинулися лише тому, що Рудий передав їм послання зі свого собачого раю «Не руште цієї». Уздовж вузькоколійки повз конструкції поцвілого заліза, попри бетонні брили невідомого призначення просто до шлангбаума, за яким одразу і побачила і стежку з пагорба, і край червоного даху, а тоді й подвір'я. Паркан і високі пізні квіти з сухими брунатними плюмажами суцвіть. Оцією вулицею вона і вийде до мосту. Ноги збігли з вивистою стежкою, ступили на асфальт. По обидва боки вулички, що так несподівано тут чи то починалася, чи то закінчувалася, прочитала назву «Рахівська». Вишукувалися невеличкі особняки і новоспоруджені, і старі, напівзруйновані, і відбудовані. І нікого навколо, жодного перехожого, жодної машини. Дивний був сьогодні маршрут, фантасмагорична прогулянка з таким відчуттям, ніби хтось розважається, спостерігаючи». Однакові на всіх подвір'ях квіткові султани, вони скидалися на шлеми летючих гусарів. Шорсткі навіть з вигляду погойдувалися на вечірньому вітерці. Ніби які знаки, що їх залишив хтось. І під вікнами вони були, і при парканах і вплетиві грубої виноградної лози, що скручувалася в химерний малюнок над маленькою верандою до бічного скла, якої притулилося всередине яблуко пінзеля. Яблуко пінзеля? Галі забило дух. Призахідне сонце світило просто на нього. Театральне притишене світло Небесного софіта м'яко огортало знайому форму, надавало поверхні червонястого відтінку, увиразнювало кожну деталь аж до уламка на маківці, де колись був листочок. Яблуко на підвіконні видалося їй тепер справжнім золотим ранетом, мурзою, як казала бабуся. Галя не зупинилася, не мала можливості навіть подумати, що робити далі. Вона просто прочинила стару хвіртку, ступила з вулиці до вхідних дверей, низеньких, як і вся веранда, та і увесь старий будиночок. Двічі стукнула.